Я тобі, дурно, говорив, що сіль їм віддав, загарчав доброслав, тикнувши пальцями на Лазора та Івора. Як і гарячкував під'юджуваний Теодосієм. А ти, княжий дозвіл, князь тримає сам коломийську сіль. Усім та й користь повинен йти для оружників, для дружини княжої. Закопиливши губу, доброслав став спиною до Якова і презирливо кинув. «Що можу сказати тобі, нерозумному? До тебе слово людське не доходить!» Данило відразу покликав до себе Якова, як тільки йому сказали, що той повернувся з Галича. Слухаючи Стольникову розповідь, він усе більше і більше гнівався і, схопившись з лави, вигукнув «З гною в ямі, поріжу на шматки ослушників!» Наказав Микулі поїхати своєю сотнею і привезти коромольників. Микула розминувся в дорозі з задерикуватими боярами. Вони раніше за нього самі приїхали до холма. Лукавий Доброслав і тут хотів відігратися на іншому, хотів обдорити Данила, гадав звести наклеп на Григорія, щоб на нього впала вся кара. І в'їхали вони у холм не як піддані, а як князь до князя приїжджає. Доброслав їхав попереду на баскому коні, не дивився по боках, задравши голову. Обіч його коня біля стримен ішли пішці з його власної дружини з копіями і щитами. За ними Григорій. Так вони дісталися до княжого Терема. Данило підійшов до вікна і пополотнівши від гніву, помахом руки покликав Василька. «Дивись, отак от до князя їдуть. Володиславу і хвости обрубаю!» Двірський Андрій стояв поруч. Данило наказав йому «Посадити в яму обох вороги!» Не було спокою Данилові. В Галичі бояри норовисті, треба стежити за ними пильно. А за Кременцем Черніївський князь Ростислав, давній ворог, підбиває бояр. Скільки прикростий, скільки лиха навкруги, і встигнути скрізь не зможеш. Ближче до світильника прихиляється митрополит Кирило. Читає нову книгу. Порожньо порожній світлиці ніхто не заважає. І служник настороже. сів митрополит до книг, нікого не можна впускати. А це, мабуть, щось незвичайне трапилося. Двері рипнули, їх тихенько відхилив служник, а потім боком увійшовено в шпинках до митрополита. Кирило почув кроки, підвів голову. Служник проказав тихо. — Отче, митрополити, не гнівайся, справа спішна, два чинці прийшли до тебе. Навіщо пустив? Завтра їм часу не буде. Бачиш, біля книг сиджу. Ні вдень не дайте почитати, ні вночі. Служник уклонився. Нагримали вони на мене, ледве не побили. Здалека прийшли, тебе бачити хочуть. Здалека? Кирило одсунув книгу, звелів провести незнайомців. Увійшли двоє в довгих чорних рясах, і бороди чорні. Обличчя волоссям позаростали, тільки очі блищать. В руках посохи довгі, за плечима торбини прив'язані. «Аз єсь мніх Борис, тобою, отче, митрополити, посланий у землю Новгородську», – почав один із них. Кирило схопився. «Зачекай, зачекай, мніх Борис? Та ти ж не такий був. Підійди ближче». «Не схожий, може брешеш?» Чинці зняли клубуки. Борис ступив до столу. Кирило примружив очі і протираючи їх промову. «От тепер на Бориса більше подібний. Очі твої такі ж бистрі та лукаві. Ти що, з того дня як пішов і бороди не підстригав?» «Підстригав, отче митрополите. Але давно вже йдемо з Новгорода. І в дорозі, де вже бороду різати?» Чи то може у вовка зубів попросити, чи у дика швидконого, і вовк і дик наче сто власи з главою обірвуть? Кирило посміхнувся. Борис не може й слова вимовити без своїх жартів. Сідайте, перехожі!» не спитав я, чи ви вечеряли, підашами гладом і хладом гонені. «Дівка губить красу свою блуднею, а муж честь свою татьбою. А ми не уподобались татям, не ходили в оселище, смердів не забежали, а жили, як птиці небесні». Кирило гукнув служника і звелів повести нагодувати ченців. «Хочи тільки всього їм дати, і меду не забудьте». Почувши ці слова, Борис обернувся, і отвісив низький аж до землі поклін митрополиту. Кирило знав, не нагодуй Бориса, слів з нього і ковальськими кліщами не витягнеш. «Ох, та тебе й знати пізнати, Борисе! І бороду тобі чинці розчесали. вигукнув митрополит, коли Борис увійшов до нього після вечері. Розчесали, і води на главу відро вивели». «Кричали вельми, сказали, до тебе не пустять, не полюбляєш брудних свиней!» Кирило хитав головою. «Знав він давноченця Бориса, ніби рідний Теодосій брат був цей Борис. От їх би удвох пустити, подумав, і ледве стримав себе від усмішки. «Спати хочеш, Борисе? Томийся, чи оповідати будеш?» «Оповідати буду. То як у книгах записано...» «Во струбів трубу смисла свого да слетят цякі пчели, і птиці, помисли добрі. Ще татар не було, як ти послав мене отче в землю новгородську. Каюсь я перед тобою. Не повернувся ні на ту зиму, ні на другу. Убоявся таурменів, бо вони нечистиві, аж до Новгорода доходили».